Добро, істина, справедливість, ось чого ждуть від тебе найперше. Коли ж немає свободи, тоді забувають про все на світі, а прагнуть тільки її і будь-якою ціною. Може, й я сам утік на самий край своєї землі, щоб оберегти власну свободу від чужих зазіхань ворожих, тому тепер так ревнило сталося до всіх, хто хотів прорватися до мого сховку умер київський воєвода Тишкевич, і того ж дня король отдав воєводство Адаму Киселю, знову спровадивши його на чолі комісарів на переговори до мене. Однак до Києва ні пана Киселя, ні комісарів козаки не впустили. Натомість Іванець Брюховецький, який вибирав місце для весняного попасу козацького війська, припровадив до Чигирина давніх моїх знайомих, пана Сміровського і отця Петронія. Іванець, за своїм узвичаєнням, мабуть, вибріхувався перед комісарами про свої впливи на гетьмана, та що ближче під'їздив до Чигирина, то менше згадував про ті свої впливи. Аж на півдорозі між Черкасами і Чигирином заставив Сміровського і Петронія і поскакав наперед, щоб якось залагодити справу, в яку вплутався так необачливо. Виговський не став гратися з вогнем, і сказав мені про Іванця одразу. Я покликав його до себе. «Де ти їх узяв?» «Під Києвом. У маєтку пана Киселя своїм полком стоять. Чом же не прибув пан Адам?» «Не наважується так далеко вглиблюватися в козацьку землю. Король йому, окрім воєводства київського, дав ще староство черкаське». То він скаржився, що не може доступитись до королівського дарунка через козаків. Передав цей брат братові своєму Миколаю. Ти ж привів аж сюди Сміровського і того отця Горщенського? Привів геть мене. Хто велів? Сміровський похвалявся, що має лист до тебе від самого короля вельми важливий лист. Читав того листа? Хто? Та хоч бити? Як же міг його читати, коли він тобі власні руки, гетьмане? Той гаразд. Іди собі і сиди, поки живий та теплий. А послуж як? Сказано, сиди мовчи. Іванець не став спокушати долі. але не розпалювався далі, бо відчував, що тут не все гаразд. Прогнав з-перед очей а Луговському сказав, щоб Сміровського і гумена Киселевого ніхто не і не приймав. Хай добирається, як знають. Сміровського прийнято вороже, як плебея. Кони йому забрано, людей побито, побили б його самого, та порятував Луговський, який прилаштував комісара в якомусь козацькому домі, і намовив мене, щоб я прийняв його, бо ж має королівський лист. Отець Ветроній... Рвався ще передати на словах от пана Киселя. Та я зачався, досить з мене королівського листа, а його мене Киселевого коли хоче, хай слухає сам пицар. Не міг спокійно бачити і Сміровського. Сприкрився він мені вже під замостям, де похвалявся проткнути шаблою кривоноса. Ще зловісно було в кістлявій постаті і в рудому вусі Розтріпаному королівського секретаря. Зловісний, лиховісний. Прибував щоразу як посланець смерті, І після кожної його появи в моєму таборі Смерть виривала найвірніших моїх побратимів. Після дзамостя, кривоніс, Після Переяслава, тугайбей. По чию душу прибув тепер цей посланець пекла? «То що?» – спитав я, коли поставивши поставив переді мною королівського посланця. «Чим станеш криденсувати в наших ушах цього разу, пане Сміровський? Знову домагатимось, аби пустив я панів в Україну». «Хіба не чув моєї мови в Переяслові?» «Самі можемо пити свою горілку з золотих чаш. Чи, може, наші жінки мали б учитись поцілунки у ваших пань? Чи квіти наші?» Не могло розцвітати без шляхетських наглядів і поглядів. Чи птахи не знали, як летіти у вивій, і ждали, поки їм покажуть королівські старости? Шкода говорити. Сміровський трусив усом, трусив шаблею, рвався до мови, але я повернувся до нього плечима. Пішов у другий кінець світлиці. Сів на лавку просту, вкриту килимом. Тільки тоді глянув на нього. Тож тим прибув. «Зневага королівського комісара?» – звискнув Сміровський. «Не грай словами, пане Вельможний, зневага, зневага! Ти зневажив народу весь наш, перекинувшись до римської віри. ви ж тобі не тільки в вічі?» Оскаржував Кривоноса, що його хлопці майна твого в полонному на много тисяч доскочили. «А як ти його надбавте майно? Ми ж не допитуємося?» «Переяславі ти нашу незгоду на панське повернення в Україну, а самоперто пхаєшся в козацьку землю, зневажаючи наші слова і нашу волю. Чом же ще й пащикуєш тепер? Маю лист його королівської мостці Яна Казимира і вимагаю належної шаноби до нього». Червоніючи лицем і шиєю, гукнув Сміровський. «Маєш то давай!» У комісара трусилися руки, поки він видобував з-за свого контуша, згорнутий у рурку, попечатаний королівськими печатями лист. Я ж не став розглядати те послання. Кинув його через стіл Виговського, так що виступав на землю. Пан Іван притмом кинувся його підбирати, поліз аж під стіл. Сміровський ошаліва зіркав то на мене, то на писаря генерального, Мабуть, ждав, що або ж стеля впаде на наші голови, або ж підлога під нами западеться за таку зневагу до королівського послання. Однак нічого не сталося. Пан писар виліз із-під столу, обтрусився, розправив свої вусики, глянув на мене білими безвиразними очима, питаючи без слів, що має робити далі.